в теплих країнах і дати початок повозові на колесах. Щодо возів, то Тайлор уже давно зазначив, що їх первісне походження треба шукати в котках або циліндричних шматках дерева, на яких приміщували вантаж та які перетворились потім на колеса з нерухомою вісю. Але ці котки з'являються первісно як додаток до саней, що їх приладжували під полозами. На асирійських пам'ятниках знаходимо барельєфи, де представлено сцену перевозу колосальної статуї. Вона лежить на санях, а під них підкладено котки. Щоб зробити воза, Застається тільки зменшити діаметр котка та прикріпити його до сани, що стануть коробкою воза. Так з'явились первісні вози на рухомих осях, що їх зазначив Тайлор у Римі у Португалії та Анучин на Кавказі. Зв'язані дрючки являють собою безсумніву первісну форму сани, або принаймні одну з цих початкових форм. Але можливо також, що у холодних країнах, де буває особливо багато снігу, перша ідея сани могла зродитись, наприклад, з ідеї ковзунків, що мали бути винайдені раніше. Щоб зрозуміти, які варіації можуть бути в генезісі сани, Досить нагадати ту дотепність та винахідливість, що її виявляють діти північних країн, пристосовуючи все, що тільки можна, аби тільки ковзатись або бігати зимою по льоду. Як приклад, дозволяємо собі зрепродукувати тут одну фігурку з картини, що з нею ми маємо гравюру. Малий хлопчик їде по льоду, сидячи в нижньому щелепі, мабуть, воловому. При погляді на цей малюнок мимохід згадується схожість, що її завважив Анучин між словами для означення сани і нижнього щелепу в мові деяких народів. В осетинській мові слово «дзонік» означає «сані» і «нижній щелеп». Так само слово «салазки» в московській мові а також, коли ми не помиляємось, слово «гринджоли» в мові українській. Кінець озвученої книги читала Галина Шумська «Київ, 1996 рік».